Другий розділ, де Хельфрід переживає страшну ніч у покинутій башті. Це була стара вежа. Невідомо коли, невідомо хто, а головне, невідомо для чого збудував її просто посеред Дрездену. Так, вона була міцна і гарна, але від неї не було якоїсь очевидної користі. «Базарний день, селюки складають сюди борошно та всякі там харчі», – пояснював лицар Клаус Хельфріду. «Та здається, нині, окрім мишей там нікого немає. Ти ж не боїшся мишей, Хельфі!» Після цих слів старий лицар зареготав. Та Хельфріду було байдуже. Єдиним його бажанням зараз було влаштуватися зручненько в затишному та сухому куточку і виспатися. Він був ситий, ним давно вже не було, і цілком задоволений. — Ось він, твій заїзд на цю ніч! — лисар Клаус штовхнув дерев'яні двері. На Хельфріда накотило хвилю запахів. Але які ж вони були приємні. Запахло борошном, медом та подібними смачними речами. Хельфрід подумав, що він майже в раю. Найзатишніше місце було десь на верху цієї вежі. Хельфрід так сяк роздивився сходи на гору. Це була ціла система з драбин та якихось перекладин. Що вели кудись в темряву. І хлопець став підніматися. Головне. напучує його старий рубака Клаус. Не звалися з драбини. Тут запросто можна зламати собі шию. А завтра по обіді приходь до замку. Знайдеш, мене у дворі. Старий лицар все щось казав, але по мірі того, як Хельфрід. Піднімався нагору, його голос звучав все глухіше, неначе крізь товщу води. До того ж хлопець був зосереджений на підйомі, а це було досить небезпечно. Як тільки він ступив на першу сходинку, то відразу збагнув, яка ця конструкція хитка та ненадійна. Піднявшись на певну висоту, Хельфред подумав, що це погана ідея. Дертися по таких ненадійних сходах. Цілком можна було переночувати і внизу, але поглянувши назад, зрозумів. Тепер байдуже підніматися чи опускатися, бо внизу все так само тонуло у темряві. Ось чергова перетинка драбини тут Хельфріда похитнула кудись в сторону. Відчувся рух повітря, і нібито знизу щось повіяло. Перед очима з'явилися фантомні вогні, ледь помітні. Вони зібралися в малюнок людського черепа. Серце на мить зупинилося у Хельфріда, він припинив дихати. Та ось драбина, неначе маятник, пішла в інший бік, вирівнулася і зупинилася. Знов повіяв вітерець і череп перед очима Хельфріда зник. Хух, примарилося. Коли Хельфрід досяг верхнього майданчика, його очі вже трохи розрізняли предмети в темряві. До того ж з вікна просочувалося місячне світло. Голос лицаря Клауса вже не доносився знизу. Здається, він пішов. Хельфрід доповз на карачки до якогось куточка, підклав під голову свій вузлик, обійняв меч, згорнувся калачиком та миттєво заснув. Він був страшенно зморений. Прокинувся він серед ночі від духоти. Спалося йому погано, постійно приходили якісь дивні сни – що жодним чином не запам'ятовувалися, швидко вивітрювалися. Нарешті він встав, цілком тверезий, але аж ніяк не свіжий. Очі прекрасно розрізняли все навколо, але предмети в такій темряві здавалися розпливчастими. Він підвився на ноги та підійшов до вікна. Штовхнув стулки, і свіжий нічний вітересь мухнув в овличчя юнака. Як же добре! Нічний Дрезден був дуже тихий. Біля небокраю висів окраєць місяця, що своїм круглим боком схилявся саме добрію. Небо було світло синього кольору, трохи зеленувате. Зірок було мало. Якийсь час Хельфред просто стояв біля вікна, перебуваючи у дивному стані на пів сну Можливо цей і був сон Ось він бачить перед собою на півночі гострі шпилі князівського замку Там далі виблискує Ельба А ще далі на протилежному березі вгадується Нойєштат Нове місто Хельфрід навіть не помітив, як він знову прихилив голову на свій вузлик і заснув. Звідки вони взялися і коли прилетіли на це вікно, Хельфрід не зрозумів. Просто в якусь мить він прокинувся від їхньої розмови. Відкрив очі та побачив силует двох ворон у віконному отворі. Вони сиділи хвостами всередину, тобто до Хельфріда. Принаймні так спершу здалося хлопцю. Одна з них коротко каркнула. Це було схоже, нібито вона вигукнула слово, промовисте, конкретне слово, яке було цілком зрозумілим для іншої. І та їй відповіла. Це було вже не слово. Вона прокаркала якесь речення. І тут здалося Хельфріду, що вони сидять аж ніяк не хвостами, а саме своїми головами до нього, і нахабно й безсоромно уговорюють не щостя і не когось десь, а саме його, Хельфріда. І що не ворони зовсім, а якісь лихі та страшні істоти. Тільки вони перебрали вигляд птахів. Ах ви ж, подумав Хельфрід, і кинувся на віддюм. І в цю мить прокинувся. Він дійсно лежав так, що відкрите вікно було якраз перед його обличчям, але ніяких ворон в отворі вікна не було й близько. Ніхто й не думав каркати. Було тихо, лише в кутку, шаруділо щось. Та це були миші. Тепер стало вже помітно, холодно, Херт знову підійшов до вікна. Все змінилося. Місяць зник, і небо стало іншим. Одна його половина. Була покрита хмарами, а інша залишалася чорною і вся в зірках. Тепер їх було не злічити. Хлопець картав себе, що злякався у вісні якихось там нікчемних ворон, і тепер він склав руки на грудях і прочитав молитву «Патер Ностер». Стало спокійніше, і він знову ліг спати. Правда, спочатку він зачинив дерев'яні стулки вікна. Стало набагато темніше і затишніше. Але Хельфрід не почувався гаразд. «Не буду більше пити», – пообіцяв він собі. Спрагу він вгамував, коли дістав зі свого вузлика велику флягу і напився чистою водички. Цю воду він набрав в одному лісочку з чистого струмка, коли долав свій шлях до Дрездена. Стало трохи краще, і він вже почав потроху дрімати. Але саме дрімати це ж ніяк не був міцний та здоровий сон. І ось, знаходячись у цьому трімотному мороку, він нібито почув якісь голоси. Спершу він вирішив, це йому сниться, та незабаром в його закуток знизу увірвалося несподіване яскраве світло. Хельфред розплющив очі. Такі є на стелі та на стінах вежі тріпотіли відблизки вогню. Світло пробивалося крізь щілини в дошках. Хто б це міг серед ночі відвідати вежу? Хельфрид перевернувся на живіт і припав до щілини. Крізь неї він побачив, як унизу сидить якась дивна компанія. З його місця було поганенько видно, і тому він вирішив тихенько, аби не видати себе залізти на сходи. Він не був впевнений, що там зібралися чесні люди. А раптом це розбійники. Хлопець не помилився в тому, що зі сходів можна краще все розглядіти. Але те, що він побачив, примусило його заклякнути від жаху. Попервах він прийняв тих суб'єктів унизу за звичайних монахів. Це виглядало на зібрання якогось ордену. Семеро монахів у сутанах знакинули на голови каптурами, сиділи колом біля невеличкого багаття, що було розведено посеред вежі. Вхідні дерев'яні двері було затінено на засув. Ну і що? На перший погляд це прочани, Свята братія, яка мандрує до святих місць, і зупинилася, як і сам Хельфрід, у покинутій вежі. Монахи сиділи якось дивно. Чи то вони молилися, чи то просто дивилися на вогонь. Настав момент, коли один з них щось нерозбірливо пробурчав, і всі вони разом скинули каптури. Хельфрід ледь не закричав на повний голос. Силою болю понивавши себе, хлопець примусив крик «Залишайтеся всередині власного тіла». Він лише сильніше стиснув перетинки драбини пальцями та охолов від жаху. Його очі все ще дивилися на тих, кого він вважав монахами. Та, скоріш за все, вони не були монахами та й людьми взагалі. Хельфрід побачив, що у всіх цих суб'єктів голови тварин, так, тварин, різноманітних тварин на тілах людей. Те, що це були саме тіла людей, Хельфрід. Міг бачити по абрисах, Що простипали крізь їхній одяг Сутани монахів. Тут були істоти З головами свині, Жаби, вовка, Рисі, сови, Лева та бика. Всі ці голови Були не зовсім подібні До тваринячих, Більше скидалося на спотворені Образи людей, Які просто дуже Нагадували свиню жабу або вовка. А може, це просто потвори, виродки? Промайнула заспокійлива думка в голові у Хельфріда. Він згадав, як бачив на ярмарку різних страшненьких людей, деякі мали такий дивовижний вигляд, що було страшно та огидно. «Може, в Дрезден приїхав Балаган, і ці страшні люди завтра будуть показуватися на площі?» Хельфрід вирішив спостерігати за ними далі. Тепер його бентежило, аби ті потвори не побачили його. А між тим внизу відбувалася дивна розмова. Першим зговорив той, що скидався на лева. Як це не дивно, – але він промовляв високим голосом, тенором. «Думаю, не треба розповідати, для чого ми всі зібралися в цьому місці», – почав він. «Тут почнеться велика справа, і це принесе нам неабияку поживу. Треба бути готовими». «Але...» «Чи не помиляється брат Лео? Чи це почнеться саме у Дрездені?» – це спитав кабан, і голос у нього був, як рохкання свині. «Брат Лео! Тобто латиною і означає Лев! Це ж треба! Ім'я відповідає сутності!» – здивувався Хельфрід. «Тут!» «Саме тут, друзі, все і почнеться. Той простак вже зробив перший крок. У Віттенберзі він прибив на дверях собору папірець, що змінить усю Європу. Скоро настануть часи великих війн і розорення, і цього вже не спинити. Нам треба не впустити свою вигоду». Після цих слів потвори засміялися, і це було одночасно і огидно, і страшно, бо їхній сміх переходив з людського на якісь тваринні звуки. Сович гухкав, лев ричав, кабан рохкав, жаба видавала якісь утробні звуки, рись шипіла, вог гавкав, а бик гудів. «Господи!» – подумав Хельфрід. «Та вони зараз розбудять половину Дрездена!» Але Лев приказав, і цей диявольський сміх припинився. «А тепер розходимось!» – наказав брат Лево. «Зі мною тут залишаються брат Бик і брат Рись, і інші відправляються в ті краї, про які вони вже знають. «Нехай буде з нами наш пан!» «Нехай буде!» – повторили всі. Після цього на очах Хельфріда відбулася ще одна дивовижна річ. Потвори на якийсь час заклякли на своїх місцях, і спершу нібито нічого не відбувалося, але тут юний лицар помітив, що... Їхні пики міняються досить повільно, але явно їхні подоби стали втрачати тваринні риси. Минуло не так багато часу, та ось вже сидять непотворні істоти, люди з головами тварин. А справжні люди, риси їхніх обличчя, правда, таки трохи нагадують звірів. Ось бик. Став молодим чоловіком з крупними рисами обличчя. Правда, очі в нього були різні, та навіть не втратили бичачої люті. Сович став огрядним паном, лице якого заросло бородою і вусами, а його очі були великі і якісь мляві. Таке було враження, що ця людина ніяк не може прокинутися. Рись стала вродливим мужчиною з лукавими і солодкими очима. Його обличчя було прикрашено модною іспанською борідкою. Сам брат Лео, тобто Лев, став людиною з таким пихатим виразом обличчя, що личив хіба що імператорові або папі римському таке враження, що він – Цар світу. Жаба перетворилася на чоловіка з булькатими очима, які неначе пожирали все навколо. Вовк отримав таке худе лице, що могло бути у послушника, який наклав на себе страшну епітемію. А ось кабан майже не змінився, це обличчя так і залишилося. Практично свинячим.